Zdravljeni v oddaji za miselno rekreacijo. Leto se bliža svojemu zaključku in tako bomo z aktualno odajo tudi Zofijini za letos izčrpali zalogo predavanj, ki jih organiziramo v tem odzvišene misli zapuščenem mesto. Še zadnjič letos vam bomo v oddaji predstavili pa iz enega izmed naših predavanj. V prejšnji torek smo v galeriji Medianox gostili predavanje z naslovom Shakespeare, psihoanaliza in feminizem, v katerem se je Mariborskemu občinstvu predstavila dr. Valerija Vendermin. Glavna tema predavanja s podnaslovom Kdo je tretji, ki hodi vse skozi ob tebi, feministična teorija in interpretacije v polju literature, so bila izbrana presečišča feministične teorije, psihoanalize in literature, ki jih povezuje tematizacija spolne razlike. Za izhodišče so bile zastavljene interpretacije, ki jih preoprašuje feministična teorija, vključno s pojmom kanona, estetskimi vprašanji in tako dalje. Nekatere od teh je mogoče najbolj ustrezno misliti s pomočjo psihoanalize in tako ponuditi drugačno branje umetniških del. V samo jedro teh presečišče je bil postavljen William Shakespeare, kot metafora za kulturo, literaturo in avtorsko stvarjalnost. V srednjem mestu mu je bilo pripisano iz več razlogov, V Freudovem delu ima pravzaprav utemeljitven status, je prvi najbolj kanonski avtor zahodnega kanona, zaradi tega ali pa kljub temu pa mu raziskovano zanimanje namenja tudi feministična teorija. Valerija Vendramin je doktorica ženskih študij in raziskovalka na pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Je članica uredniškega odbora revi Šolsko polje in Delta, revije za ženske študije in feministično teorijo. Njena raziskovalna področja so edukacijske študije, sociologija kulture, ženske študije in feministična teorija, kulturološke študije. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prevodov z teh področji, pa tudi avtorica monografije Shakespeareove sestre, feminizem, psihoanaliza, literatura. Želimo vam... Little poslušanje I the business of putting all heads on young shoulders and all my people are the creme de la All the things I invented in this life They are bad, they are nice But they're all too good for you You don't deserve all the things I have said And I'm sorry, so Friday I'll be dead www.zofijini.net Vaša bližnica do No, kot um, je bilo rečeno, je naslov uh, predavanja še <tose> psihoanaliza in feminizem in prav pravzaprav um, bi rada, čeprav pač naslov uh, v tem vrstnem redu, bi rada nekako začela na koncu torej s feministično teorijo in predvsem z njeno navezavo na polje literature. Zlasti seveda skozi spolno razliko, kot nekim pomembnim a, teoretskim izhodiščem, a, ki je v srču, seveda zanimanja a, feministične teorije, feminizma oziroma feminizmov, če pač predpostavimo, da a, ni nekega enotnega feminističnega stališča in izhodišča. A, zdaj osebno ima redno nekako probleme a, s tem vrstnim redom v naslovih V kašnem vrstnem redu pač te stvari nanizati, da bi bile nekako um, um, pravilne v oziroma ali je utemeljeno dati Šekspira na prvo mesto um, ali ne Šekspira. Uh, razumem bolj v tem smislu neko, neko realno um, zgodovinsko osebo, ki ne bi se pač rodila um, v 16. stoletju, umrla na začetku 17. stoletja, ampak bolj Shakespeare kot avtor, če rečem avtor, s tem nekako mislim avtor v Nerekovaju, kot avtor, na katerega so vse, vse skozi skozi stoletja prilepili različni pomeni, imamo različne investicije, pripisane so mu različne vloge, skratka, predstavlja več kot neka realna zgodovinska oseba, v tem mogoče nečem kasneje. Uh, in zato se sprašujem, ali je pravilno, da ga damo na prvo mesto ali bi ga bilo treba dati uh, pravzaprav uh, na zadnje mesto in kako se pravzaprav uh, lotati te problematike, kako pokazati, da gre pravzaprav za odmik od nekih tako imenovanih pogojno če rečem, tradicionalnih ali pa humanističnih pojmovanj. Zdaj, če se mogoče lotimo, lotimo kar prvega presečišča uh, feminizma oziroma feministične teorije in literature, Ampak torej, v grobem feministično spopadanje z literaturo na eni strani, bi rekla, zadeva načinje reprezentacije, interpretacije junakov in junake in podobno. Na drugi strani pa morda tudi vrednotenje literarnih del avtoric, zmožnost vzpostavitve ženske kot avtorice, ker je velik problem, ker kot rečeno avtor je običajno moški, k tem se bom še kasneje vrnila. In to so zaprav širše problemi kulturnih podob ženskosti, predstavljene spolne razlike in podobno. Seveda, zdaj, če gledamo povšaljno, so te razprave, feministično ukvarjene z literaturo, seveda postavljene na bolj ali manjtrno teoretsko podlago. Seveda tudi v feministični teoriji so številni problemi nederočenosti, šibke točke. In tudi konec konca, konc so stvari, s katerimi se bi težko strinjali, tudi če se pač um, feministični teoriji nekako zavežemo. Nekateri so pač stari problemi, um, stari problemi, s katerimi se pač, um, estetika okvarja že vse skozi. Uh, drugi, seveda, niso, to, niso so novejši, zlasti uh, preko upeljave spolne razlike, ki pač tradicionalna uh, literarna veda ali pa tradicionalna zgodovina, ki se je izogibala oziroma seveda je sploh ni mo mogla misliti Um, ker, kot rečeno, obstaja nekakšna sinonimnost moškega in umetnika Povezave zdaj med uh, ženskimi in in med ženskim in ustvarjenjem so bile v bogosto podcenjene oziroma um, devalvirane. Anymore. Ženska umetnost uh, se, je pogo, se je pogosto brala ali pa se še bere kot nekakšen uh, izraz uh, meja ali pa omejenosti ženskega spola, ki ne more nikoli doseči nekakšnih univerzalnih unirkovanov, ne seveda, uh, kvalitet umetnosti, umetnosti z veliko začetnico. Um, nekako se zdi, da pač moški svoj spol lahko preseže, ženska pa je z njim omejena. Nekako se zdi, da je moški uh, brez telesno univerzalen, in se seveda ta preskok uh, na to, da je pač moško tisto, kar je univerzalno. Uh, ženska pa ima telesa nekako preveč, če temu tako rečem. In učitki feministični teoriji, ki je nekako pripeljala te zadele um, uh, na svetlo oziroma sploh začela misliti na ta način, so seveda sprejeti z nezaupljivostjo, tudi feministična teorija oziroma feminizem sam nosi en tak, bi rekla, negativen pečat, pa ne bi nas zdaj tukaj spodobo tega, kakšen, kakšne bi feministke bile, različemo, kakšne so. Umenim ne le en tak splošen odziv v smislu Da ne glede na spolj. Seveda se strinjam s tem, berem to literaturo, ampak nisem feministka, tako nekako se vedno vedno um, potrebno poudariti da um, distancirati od, pač, od tega, um, kaj ne bi pač feministka bila. Um, Spravi, feministična teorija nekako je sprejeta z nezaupljivostjo um, in očitki zlasti v polju literature um, so nasledni. da ne izhaja iz literarnega dela da razprava o etični komponenti ali pa recimo temu, če danes rečemo, politična poslanstva kot proti rasizmu, proti seksizmu in podobno, da so pač te razprave nekaj, kar je literaturi zunanjega, oziroma tudi, da dela iz literature program za družbeno odrešitev. Kaj je tisto, kar ne bi bilo literaturi notranjega, se seveda problematično. Jaz mislim, da se pač meje tako predmeta kot interpretacije, kot teorije premeščajo um, In do neke mere so prav gotovo arbitrarne, teoretizacije se na srečo spreminjajo. In kako ne vidim problema v tem, da se v literaturi mogoče razmišlja nekoliko drugače, kot se je razmišljalo, da nima pred desetletji, pred stoletji ali podobno. Ali z drugimi besedami, kot je rekla ameriška teoretičarka Marjorie Carver. Uh, estetski angažmat z literaturo ne izključuje nujno skrbi za družbeno pravičnost, ne izključuje nujno skrbi za zavedanje o političnih in zgodovinskih odmevih v besedilu. Skratka, ne, ni nujno, da gre eno proti drugemu, ampak gre lahko eno z drugim. Seveda pri, liter, pri razpravi o literaturi uh, nikakor tudi ne gre za to, da bi morala biti literatura kakorkoli politično korektna, ali da bi jo morala kakorkoli vrednotiti v skladu s tem, kot je rekla da denimo kanadska pisateljica Margaret Atwood. Roman oziroma literarno delo ni sociološki učbenik in tukaj so, tukaj mogoče najprecej nedorečenosti tako imenovanega zgodnjega feminizma, ki se mu je zdelo potrebno povdarjati. Pravilnost podob žensk, se mu pravilno povdarjati vrednoteni literature glede na etična merila. Jasno je seveda, da literature ne moramo preprosto zvesti na ne, kulturne predsodke, ki jo prečijo, ali pa na ideologije avtorjev ali avtoric, ki jo ustvarjajo. In tukaj mislim, da so šli pač zgodnje faze feministične teorije vsekakor predaleč oziroma niso šli dovolj daleč, če a, perspektivo obrnem. A, tako da pri ukvarjanju z literatura a, seveda je vedno neko nihanje, vedno vprašanje prave mere, a, kateri komponenti mogoče damo prednost, katero postavimo v spredje, ampak tukaj pač nekak ne vidim problema, a, ker pač vsako besedilo ponuja priložnost različnih referenčnih okvirov, a, če temu tako rečemo. Zofijni, no, Zdaj, ti očitki seveda niso uperjeni samo proti um, protifeministični teoriji, ampak tudi mogoče drugim uh, bolj teoretičnim pristopom k literaturi, uh, ki jih recimo manj zanima ta zgodba za plet, bolj pa mogoče značaji, ali pa družbeni problemi in tako naprej. In kar je zanimivo tukaj je prav pravzaprav to, kakšen odpor so te nove v narekovajih interpretacije zbujale oziroma ga še zbujajo. Skratka, kot sem že rekla, in tak očitek je bil, da pač te interpretacije ne izhajajo iz literature, da je treba pač izhajati iz literature same. Pričemer mislim, da ni jasno, kaj, kaj ne bi to pravzaprav bilo. Um, in prav ta odpor um, nekako um, pripelje k temu, da se lahko vprašamo, ali je to mogoče problem uh, tega, da humanistične resnice nekako ne smejo uh, zastarati ali tukaj za neko nostalgijo, nostalgija pač po definiciji uh, po nečem, česar nikoli ni, ni bilo. In Zdaj, če smo ne vem, bolj neposredno pragmatični, Pa če se navežemo na ta na šolsko situacijo, najbež bi le malo kdo pričakoval, tisti, ki imate otroke, recimo, da bi bile v šolskem kurikulu iste matematične ali pa fizikalne vsebine kot so bile ne vem, pred 20 ali pa 30 leti. Da bi bilo, pravzaprav, bi bilo absurdno poučevati um, znanstvene ogotovitve 19. stoletja, medtem ko se pa humanistiki pa taka praksa nekako ne zdi nič ne navadnega. Vedno se pričekuje iste avtorje, iste interpretacije, iste navedke in podobno. Tako da predlagam, da zdaj te učitke nekako preformuliramo in rečemo, Da gre pravzaprav prav za obrad k teoriji, za prizadevanje, da bi na nek način na novo zarisali tako meje literarne vede, literarne zgodovine, um, literarne teorije, kakorkoli pač uh, temu rečemo, in tudi konec koncev razmerje med uh, literarnimi in drugimi diskurzi, ker se danes pač uh, premeščajo meje predmeta, premeščajo se meje disciplin, ki se s tem ukvarjajo. Uh, na srečo, mislim, da vsekakor. Um, na ta način se seveda tudi oblikuje revizije predpostavok mnenj, ki so pogosto v um, konfliktu s tradicionalnimi stališči. Vsekakor uh, se pa čestetske sodbe ne odvija na področju brez zgodovine, na področju brez teologije in podobno. No, če se zdaj spet uh, vrnem k feministični teoriji, ki jo razumem um, kot del tako temu, kritične prakse, ki seveda ni edini del in tudi feministična teorija seveda ne stoji sama zase, je tudi zavezena različnim uh, teoretskim tokovom, um, tako da pač ni nekaj to zdaj, kar bi stalo um, v zraku samo zase, ampak pač skratka jo razumem uh, kot del kritične prakse, ki poskuša recimo na novo premisliti ali pa ki poskuša na novo postaviti koncepte, kot so da uh, koncept avtorstva, ki sem ga že um, načela prej, oziroma sem ga omenila, uh, potem koncept ustvarjalnosti, uh, problem vrednotenja literarnih del uh, in seveda koncept literarnega kanona. In kanona nasploh kot uh, projekta uh, konceptualnega in fotografskega izključevanja, oziroma problem tradicije. You know you don't have to Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you? Just, you, just put your lips together and blow. Monday finds you like a bomb It's been left taking bed too long Some days there's nothing left to learn From the point da smo v glavnem še predvsej zavezani eh, nekemu eh, tradicionalnemu konceptu, pri katerem bi pač avtor ustvarjal eh, v nekem ustvarjalnem aktu, skratka iz sebe. Deloma gre tukaj pač za ta romantični koncept, romantični koncept kot eh, koncept, ki se je oblikoval recimo v romantiki, eh, koncept ustvarjalnosti, ki je recimo... Eh, Prav ne točen in je mogoče kar preveč, preveč ustaja v vsakdanjem govoru ali da mogoče tudi v bolj strokovnih govorih. Da če se tukaj recimo obrnem k Šekspiru, kateremu se bom vrnila potem še tudi čisto na koncu, ki pogosto predstavljen kot peč največji avtor zahodnega kanona, kot genialni avtor, ki je ustvarjal ta dela nekje iz sebe, jih preoblikoval in skratka vloži svojega genija. Tukaj je zdaj treba pač povedati, če se mogoče nekaj zatečem v zgodovino, da je dramatika oziroma njegova dela, da to pač so nastajala v sodelovanju med avtorjem in gledališko družbo, ki je ta dela pač postavila na odr, da avtor vsekako ni bil lastnik svojih rukopisov in da pač. Poleg tega Bedeliška indija ni bila pojmovana kot literatura, ampak kot pač nekaj del zabave za širše množice, če temu tako rečem. In šekspirova dela so najprej izšla v tako imenovanih kvarto izdajah. Prva standardizirana tako imenovana folijska izdaja je šla še le po avtorjevi smrti. Te izdaje so se razlikovale med sabo tudi po 1500 vrstic. Uh, in pravzaprav so šele potem tako imenovane folijske izdaje, ki so nastajale uh, po Šekspirovi smrti, uh, nekako standardizirale um, njegove drame. Ampak standardizirali te drame pa so standardizirali v bistvu uredniki, ki so pač popravljali um, besedne zveze, um, besede uh, domnevne Šekspirove nepravilnosti. Še zdaj velja, da nekaterih dram ali pa del nekaterih dram je napisal Šekspir, če so verzi preveč šepavi in podobno. Um, Skratkab ti uredniki so popravljali domnevne um, um, um, um, nepravilnosti, pomankljivosti, pač glede na svoj literarni okus. In danes je pač to nekako postalo uh, prišlo do nas kot Šekspirovo delo. Uh, tako da tukaj, že sem na tem primeru, bi lahko um, um, odkrili, da uh, je problem pač avtorstva to vrstnih del zelo velik in da je pač treba ta koncept avtorstva nekako uh, na novo premisliti oziroma ga preoblikovati. Uh, tudi mimo grede, uh, v Angliji se je copyright začel oveljavljati uh, šele na začetku 18. stoletja. Uh, prej so bila pač ta dela avtorska uh, nekako prosto na trgu, če tako rečem. Skratka to, kar, kar poznamo danes kot Šekspirova še dela, uh, je nastalo v sodelovanju um, številnih urednikov, avtorjev, mogoče še koga, um, za kateri ga sploh ne vemo. Uh, Se pravi zdaj, če se spet vrnem na, na, na te koncepte, ki so jih naštela prej, uh, avtorstvo, ustvarjalnost, uh, vrednotenje literarnih del, tukaj seveda čisto empirično mogoče dokazate, uh, dela niso bila vrednotena um, enako, če so nosila ne vem, podpis avtorja oziroma če so nosila podpis avtorjice. Um, seveda, očem no, reči, da literarnih delih neka notranja ženska ali pa moška estetika uh, temu um, se kako ampak uh, poznani so primeri, da je bilo pač literarno delo uh, vrednoteno drugače, uh, dokler so predpostavljali, da je prišlo iz tukerisa. Uh, Avtorja, potem so kot videli, da je delo napisala avtorica, uh, Je vplešni drugačnega vrednotenja, oziroma tudi obratno ali pa nasprotno, če temu tako rečem. Despite these conservative times, it's still all about sex. And it always will be. say love was a magical flame I'd say love would keep us from pain Had I been there Had I been there I would promise you all of my life But to lose you would cut like a knife So I don't dare I don't dare Cause I've never come close In all of these years You are the only one to stop my tears And I'm so scared I could I would. Končno seveda koncept literarnega kanona oziroma tradicije. Če se tukaj mečken ustavim spet, poskušam podati nekaj definicij. Kanon, običajno ali pa tako za neko tako vsakdanje rabo, definirajo kot zbirko znanih reprezentativnih občepomembnih del, ki so se pač izvila iz Vseh ostalih, zaradi svoje uh, notranje vrednosti in kvalitete. Um, tudi, mislim, da učni načrt za slovenščino, če se navežem uh, pač še na to plakat, uh, pravi, da, da je kanonik literarnih del, naj, da so to najboljša, najboljša dela um, slovenc, uh, svetovne književnosti. Um, in tudi v slovenski strokovni literaturi uh, se pojavlja definicija a kanona mladinske književnosti, kot tista dela, ta, to pač to pa je citat, eh, moram prebrati. Eh, tista dela, ob katerih so odraščali eh, starši otrok in ob katerih odraščajo vrstniki po svetu. Eh, se pravi te definicije, ki so pač aktualne, so skratka zelo problematične, zdi če uporabim to eh, nekoliko obrabljeno besedo v današnjem ne, multikulturnem svetu, eh, kakorkoli težko rečemo, da odraščajo vrstniki po svetu v bistih delih, da so starši odraščali v delih in podobno. Zdaj, da hočem reči, da še vedno velja nekakšen koncept kanona literarnih del kot del, ki so pač res univerzalno sama po sebi veljavna, reprezentativna, estetsko dovršena in podobno. Tudi Harold Bloom, ki je napisal pač knjigo v zahodnem kanonu, in je tudi postavil tezo, da je Šekspir. najbolj kanonski avtor zahodnega kanona, da je Šekspir zahodni kanon, da je Shakespeare tisto, kar je najboljše. Pravi, da so avtori v kanonu zaradi njihove sublimnosti, reprezentativne narave, estetske večvrednosti in izvirnosti, mimo grede Blum skratka, ne dopušča, da bi kdorkoli kaj povedal, skratka, napada Freuda, napada feminizem, napada kulturologijo, oziroma nekako postavi to notranjo kvaliteto kot v, v uspredje, kot tisto, ki, pač, ki daje delom univerzalno veljavnost in vrednost. Zdaj predlagam, da je pač izhodišče Naše je skodišče to, da so pač zapisi iz zgodovine nepopolni, da so pristrani in da je to pač polje zgolj na prvi pogled neutralne in objektivne vrednosti. Da je pač kanon ni reprezentant neke skupne kulture, vprašanje je, kaj je sploh, je sploh skupna kultura ali je sploh mogoče na ta način govoriti v skupni kulturi. Pač pa da je mogoče kanon eden od možnih nizov za selekcijo. Um, in Vsekakor um, treba se zavedati problematičnosti oblikovanja kanona, uh, uradne vednosti, da je um, uh, v bistvu k literarnim delom uh, mogoče pristopiti na ta način. Da seveda ne pravim, da je pač treba z deli, ki so zdaj v kanonu, opraviti, uh, uh, oziroma da je kar zdaj vse v redu, uh, uh, kar ni fair, oziroma everything goes, uh, predlagam pa, da je pač treba um, ob kanonu razviti tudi zavedanje o tem, kako uh, kanoni nastajajo, um, kakšni so pač uh, procesi, kakšni so konč, konec konce, tudi um, uh, investicije uh, oblasti v, v kanonu. Vse, vse te stvari ki, sem, stvari, ki sem mi zdaj naštela, seveda uh, nekako sem bila pristrana oziroma sem si jih pač sama nekatere izbrala. Um, Še vedno gre tukaj je za neka različna branja spolne razlike, pač na različnih podpoljih, ki seveda za neko čisto določeno pozicioniranost. In te spremembe bi rekla, da zadevajo celotno konceptualno zbradbo. Ne samo najbrž literarne teorije, ampak še česa. Glede na to, da se pač družbene in estetske vrednote spreminjajo, bi vsekakor morala biti ena od prioritet izogibati se nekam skrajnosti in kulturne togosti, skratka na eni strani tako promoviranju absolutnih vrednot, ki ne dopuščajo prostora za razpravo, kot, kot rečeno neki relativnosti, poljubnosti, um, everything goes, uh, kot običajno tudi rečeno. Navezavel pa razširitev tega polja estetike, o kateri sem zdaj govorila, bi lahko rekla, da je v literarni interpretaciji tudi vsaj ena točka oziroma neke točke mesto, v kateri je upravičeno misliti skupaj tudi feminizem oziroma feministično teorijo in psihoanalizo. Čeprav je ta dvojica eh, pogosto pač predstavljena kot ne primerna za feminizem, kot feminizmu antagonistična, eh, učitki pač psihoanalizi so številni. Eh, eden od njih je tudi, da pač ženske eh, ženskem predpisuje eh, mesto v kulturi. Eh, ampak pustimo to ob strani, ta povezava se kakor uh, lahko izkaže za plodno na več ravneh, uh, neposredno politični, ne vem, uh, literarno, gledališko interpretacijski, tudi širši kulturni. Uh, in mimo psihoanalize, ne dvomno pri teortizaciji spolne razlike, uh, ne moremo iti in to je pravzaprav tisto, kar uh, za kar feminizmom ali pa pod feminizmom prav. gre. Če oba nastopata se pravi tako feminizem kot psihoanaliza proti neki opazni danosti, proti nekem kultu zdravega razuma, proti neki samorazvidnosti, na eni strani se seveda um, feminizem proti um, ženskim domnevno naravnim lastnostim uh, in pač položaju ženske v obstoječem družbenem uh, redu, uh, se pa psihoanaliza namenja pozornost, kot si je rekla Jacqueline Rose, teoretičarka prav z tega področja, pa psihoanaliza namenja podrobnost tistemu, kar hoče biti izrečeno, nasproti tistemu, kar je dovoljno izreči. Se pravi v tem pa ne mislim, da je zdaj tač to neka skupna točka, ampak bolj kot neko plodno izhodišče za povezavo obeh. No, Jacqueline Rose pravi takole. Poglavitni prispevek feminizma k politični debati je bil predvsem ta, da je Vanjo uvedel v vprašanje seksualnosti. Psihoanaliza pa je tisto mesto, kjer je o seksualnosti mogoče govoriti na način, ki ustreza kompleksnosti problema. Pomembno, ta povezava je pomembna tudi v polju estetike, če temu tako rečemo, ali pa mogoče tudi literarne interpretacije, kjer se pač v vprašanje ženskosti povezuje Vprašanje ženskosti na tem področju eh, estetske teorije povezuje z vprašanjem eh, na polju psihoanalize, oziroma kjer se pravzaprav sreča ta estetska teorija in psihoanaliza ob vprašanju ženskosti. Eh, no, v samo jedro teh presečišč, oziroma teh eh, mest, o katerih danes govorimo, predvsej nepopelno, mogoče tudi delno, eh, sem pa postavila Viljama Šekspira. Uh, in zdaj, v srednje mesto bi mu lahko pač, uh, pripisali izveč razlogov. Um, jih bom nekaj naštela, z nekateri so mogoče malo bolj resni, drugi so malo manj resni, ampak dajmo, da mogoče to uh, nit teorije mečkem razbijamo oziroma razrahljamo. Uh, no, v, v Freudovem delu vsekakor ima Shakespeare poleg Getaja, nek poseben temeljitven status, uh, ker kot vemo je Freud uporabil Shakespeareove značaje, kot modele za nekatere svoje primere in teorije. Šekspir um, pakete sta nekako na vrhu um, Freudovih preferenc. Uh, na Freud, na Šekspira pač um, se Šekspirom ukvarjaš še v drugem kontekstu, ampak to moram zdaj postiti ob strani. Um, dela, v katerih pač lahko preberemo um, uh, Freudova dela, v katerih lahko preberemo um, so pač številne, ne bi zdaj vseh mest niti neštevala. Interpretacija san uh, je eno tako bistvenih del, potem v krajši spis motiv zbire skrinjic, um, kjer se je Freud, kot je zapisal sam, mogoče uh, je vredno tole prebrati, uh, ob dveh prizorjih iz Šekspira, enem komičnem in enem tragičnem, sem je nedavno ponudila priložnost, da zastavim in rešim majhen problem. Uh, ta problem seveda ni nemajhen, ni neskromen, Uh, ampak je problem pač odnosa do um, uh, ženskosti, po odnosa maškega do ženske uh, in razdeluje pa to v primeru uh, dneškega trgovca uh, in motiva izbire skrinic, ker snubec, snubec mora izbirati med tremi skrinicami uh, in kralja lira, ker mora kralj lira izbirati med tremi hčerkami. Uh, se pravi, tukaj je en bist eden bistvenih prispevkov uh, k teoretizaciji spoljne razlike, kolik, ne glede na to, uh, da pač um, so ti odnosi do ženske, so odnosi moškega do ženske. Uh, no inter interpretaciji sam uh, Freud zapiše, da uh, uh, ima Hamlet um, korenine v isti zemlji kot um, Oedip uh, in tudi na ta način skozi Oedipa razmišlja o Hamletu mest je bi lahko pač naštevali še in še. No, ena taka, precej popularna psihoanalitična referenca je pač ta um, film iz leta 48, Lorenza Olivieja, uh, kjer je nekako um, postavljen spalnični prizor, ki nastopa ta Hamlet, njegova mama, je postal pravzaprav zalej šele s tem filmom. Uh, potem pa njegovo mesto v literaturi, popularni kulturi, ne vem, navedki, filmi, tukaj se pa res ne neha, tukaj bi lahko naštevali v nedogled, Seveda, te hvalnice Šekspirov, kot Šekspir naš sodobnik, Šekspir za vse večne čase in tako naprej, so seveda nekako pravilne in ustrezne, bi rekla, bolj tako v pomenu besede. Kot sem že prej omenila, da ne more pač biti naš sodobnik oziroma literarno delo in lahko pač postane tako samo strategijo prisvajanja. In seveda te vse stranske vrednote, bi rekel, so bolj a, projekcije a, lastnih vrednot, kritikov in tako naprej. A, jasno, da se iz te fascinacije se nekako poludil niz resnic, a, da je pač šekspir modern genij, ki ima usupljive sposobnosti pogleda v človeško dušo, a, da predstavlja pač resnico, samo resnice, nič druge kot resnico. In jasno, seveda, je spet ta predpostavka, Um, o človeški, un, univerzalni človeški naravi, uh, ki je stalna, nespremenljiva, um, ne glede na čas, prostor, ne vem, ver um, in tako naprej, da se pač Šekspirove igre naslavljajo na vse uh, ljudi enako. Uh, in mislim, da tudi, tudi to, no, ta člo, univerzalna človeška narava, če je leti še mogoče um, fungirala kot pač neka živa kategorija, uh, je danes prav gotovo, um, neka anomalija. Um, pravzaprav to je nostalgična misel, um, v smislu včasih so bili moški moški, ženske ženske, človeška narava človeška narava, v smislu včasih smo uh, vedeli pri čem smo, dan se pa vse narobe. Nekako pač vidim, da je upravičeno v Shakespeareu pač dati teoretsko mesto zaradi tega posebnega položaja v literarnem kanonu, v kulturi in s pomočjo njega tudi ne vem, misli ali pa razmišljati o nekih takih uveljavljenih ali pa rigidnih konceptih. In zato je tudi Shakespeare nekako pomemben del feminističnega projekta ponovnega branja kanona, se temu reče v angleščini, re-reading the Canon. Um, tako literarnega, tako interpretacijskega, tako teoretskega, um, in ta projekt um, seveda ne zajema samo zdaj bran, ki beležo eksplicitno mizoginijo, ne, vem. Uh, ne gre samo za to, da zdaj prevprašujemo interpretacije v tem, uh, kdo je kriv um, ne za nesrečo za zakoncu Macbeth ali pa uh, um, kaj, ne vem. Gertruda povzroči pri Hamletu, ampak a, tudi predvsem, ker se mi zdi vsekakor teoretsko bolj plodno, a, pač na neka ta spolno seznamovana branja teoretskih konceptov oziroma poskušajo odkriti, v kakšni meri je spolna razlika opisana v teoretski okvir. <clears throat> a, in Jacqueline Rose, a, pač teoretičarka z področja a, in psihonalize, uh, vidi Šekspira kot metaforo in hkrati tudi nek model zahodne tradicije, uh, ter skupaj z najbolj razopitim junakom Hamletom simbol si kulturnega reda, v, katerej, v katerem je ženski dodeljeno preveč ali pa premalo prostora, kjer je ženska mistificirana kot popolna ali pa kot nevarna. Skrat, ta dvojna podoba ženske, ki je v, v tem našem kulturnem redu recimo, še kako prisotna. In potem nadalje um, and Drew se razpravlja ob Hamletu, kako se pravzaprav vprašanje ženskosti spremeniva estetsko sodbo, kako pravzaprav postane osnova za njo, kako je na podlagi um, podobe Gertrude, Hamletove materje, ki kot vemo se uh, hitro poroči uh, z bratom svojega moža, kako je pravzaprav ob, te, ob njeni podobi um, se razvijajo estetske sodbe, uh, ki imajo pravzaprav širši domet, ki ima, ne vem, ki ima mogoče domet, širše kulture in ne treba pač odgovore na njih mogoče iskati širše, kot zgolj, v, hm, zgolj skozi dramo. Če zaključim pač s tem, kar je razdeluje Jack Jacqueline Rose v svojem spisu o Hamletu, ki nekako razmišlja o tem, kako se estetske teorije pač začnejo premikati na področje seksualnosti, ko je pač problem upodobljen kot ženskost. Uh, in to je pač ta točka, o kateri bi mogoče uh, bilo adekvatno še enkrat povezati uh, feminizem in uh, psihoanalizo. Uh, ali z drugimi besedami, um, uh, kot je v primeru Hamleta uh, dejal Lacan, uh, uh, vsota vseh zatarjevanj v Šekspiru je nezdružljiva, je protislovna in z vso pravzaprav ne bi početi. Um, Treba je pač nam priznati, da raznolikost interpretacij nakazuje vsaj to, da gre pri za mnoge skrivnosti, ki bi nas vtegnile pripeljati v realnost on stran tiste, ki nam jo ponuja umetniško delo. Ampak to je pravi, hamle, pravi lakan, ki se poda posledih sledi skrivnostnosti preveč obči pogled. In zdaj, tukaj če zaključim, lahko razložim tudi pod naslov, um, ki sem ga pravzaprav najprej uh, hotela imeti kot naslov. Um, in sicer um, kdo je tretji, ki hodi vse skozi ob tebi, uh, ki je vzet seveda iz um, um, zadnjega petega dela Puste držele, uh, Tomasa Sturmsa Eliota, uh, ki sem je zdel nekako uh, primeren uh, kot naslov ali pa tudi kot pod naslov, za pač to nekakšno vse, vse prisotnost. Um, Zato um, Zato to prežemanje navedkov, um, referenc na Šekspira, kateri se skoraj da ne moremo izogniti, um, ki, ki bi ga lahko tudi mislili na način pač, um, groze, um, na način ne vem, Freudovega koncepta, um, da so unheimliche um, kot Freud, ko se nekoč na ulicah nekega italijanskega mesta um, ko poskuša ulica nekega italijanskega mesta pobegniti, ampak se vedno znova najde na istem uh, mestu. No in na ta način bi lahko tudi uh, razmišljali o tej vse prisotnosti Shakespeareovega duhača, temu tako rečem, ki seveda ni um, realni avtor, ampak v bistvu um, pojem, oziroma nekako bi lahko rekel, pravzaprav prav že pojem ali pa avtorov na rehovajih, ki so mu bile um, naložene različne prasti, pripisane različne podobe. Skratka, to je pač trebci, ki hodijo vse skozi uh, ob tebi.